Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31. džuma, 31. hudba. Ako bog da danas je po redu, imat ćete priliku poslušati od Nezima Efendija Halilovića, Mudarisa, a sve iz džamije Krajfad. Današnja tema je stanje vjernika u Ramazanu i nakon Ramazana. Allah. Allah Allahu akbar Allahu akbar an la ilaha illallah asha du Hudan <Sess> Muhammadur <Sess> <Sess> <Sess> honey on a sun hi you on a little fun الحمد لله الحمد لله الذي خلق الجنه وعدها لمن اطيعه واتقاه وخلق النار وعدها لمن عصاه وتكبر وابتعد عن طاعته احمده سبحانه اوضح لنا طريق الحق وامرنا باتباعه ونهانا ان نسلك سبل الضلال لاجل الامر من نهي انزل الكتاب وارسل الرسل لالا يكون على الناس حجه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وامامنا واسرتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه رحينا اللهم على سنته وامتنا على ملته احشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما بعد اخوتي واخواتي عنوان خطبتنا اليوم ان شاء الله المؤمنون في طاعه الله باستمرار فمر رمضان المبارك ومعه خيرات وبركات وسقلا قلوب المؤمنين خرج الصائمون المخلصون منه طاهرين مغفور الذنوب وذلك بعد الله الذي لا يخلف وعده بسلفنا الصالح كان يقوي ايمانه في رمضان فكان يستمر بعد رمضان في فعل الخيرات الترك المنكرات ولا ننسى بان رب رمضان هو رب شوال وغيره وبان نداء المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح موجه الينا فلنجب لندائه لاقول سبحانه وتعالى في جزء الايه 92 من سوره النحل استغفر الله ولا تكونو كاللتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا ويقول في الايه 62 من سوره النور استغفر بالله الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان بأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر فلنكم من الذين يتسابقون في الخيرات فلنحافظ على الجماعة بل نحذر, نحذر من الفرقة فاكتفي بهذا القدر فوفصل الخطب إن شاء الله باللغاء البسطي رجل سيستو الإسلام دانس دواد I 7. avgusta 2012. godine, 6. šavuala 1433. godine pohidžri, u prvoj džumi poslije Ramazana, hutbu sam naslovio sa muomini su uvijek u pokornosti Allahu Subhanahu wa ta'ala. Hvala Lorošanu koji nas je u mjesecu Ramazanu očistio od grijeha i koji nas je stavio pod svoju zaštitu A koga on, subhanahu wa uzme pod svoju zaštitu, njemu druga zaštita zasigurno ne treba ni na ovom, ni na budućem svijetu. Na početku ove hudbe podsjećam i sebe i vas na dio 92. ajeta sure An-Nahl, gdje lišanom karistu i bilah, vela tekunu kelleti nekadat gazleha min baadi kuvatin ankatha. Nikako ne budite kao ona koja je pređu svoju kad bi je već čvrsto oprela, onda nakon toga ponovo rasplela. Zanimni braći i sestre u Ramazanu nismo sklopili ugovor sa uzvišenim gospodarem da ćemo biti časni pripadnici ummeta i sljedmenici sunneta poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, I svojim dobrim dijelima nismo zaslužili istikfare meleka, izar nam oni nisu donosili selame. Sal Zato smo dužni da i poslije Mubarak mjeseca Ramazana držimo se toga ugovora, da se natječemo u činjenju dobrih dijela, kako bi naša dijela ostala trajno upisana u knjizi naših dobrih dijela i kako nam naša loša djela ne bi zamijenila naša dobra dijela. Al-Alušanu 64. ajetu sure An-Nur ukazuje ljudima na svoju vlast, na svoju veličinu, sveznanja i konačan sud. Kaže Al-Alušanu, u Ela inna lillahi ma fis samavati val ard kad ja'lamu ma entuma alaihi vajewma yurža'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu vallahu bi kulli šej'in Allahovo je sve što, što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i on će ih, odnosno on ljude obavijestiti o svemu onome što su oni radili na dan kada se njemu budu vratili. Allah sve dobro zna. Breći sve što smo uradili, od dobra ili zla naći ćemo za sigurno pred našim kod svoga gospodara i ništa nam od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim dijelima koji će se oni koji ne vjeruju ili oni koji su dvolični stiditi, stiditi i koji će poželjati da tlo ispod njo, njihovih nogu raspukne ili da budu od onih koje će prekriti prašina. Razmišljamo o tom trenutku kada će sva naša dijela biti izložena pred nama i kada će se sve tajne objelodaniti. Razmišljamo li o danu na kojem neće biti lažnih svjedoka, na danu u kojem će svjedočiti dijelovi tijela ljudi protiv ljudi. I blago onima koji su protekli mjesec Ramazan proveli u postu, učeći Kur'an, klanjajući na file, čisteći svoj post, sadekatul fitrom, a svoj imetak kroz zekijat, dijeljeći sadaku, hranijeći postače, oni koji su pomagali siromahe, oni koji su čuvali svoje jezike od ružna govora i koji su činili druga dobra dijela. Oni su se zasigurno očistili potpuno od grijeha, a to je u istinu velika blagodat mjeseca Ramazana. Naši dobri predsi su bili stalno u vezi sa Mubarek Ramazanom, tako da u izvorima stoji da, se, da su naši dobri se pripremali, pola godine su se pripremali za Ramazan, a nakon što bi Ramazan bio završen, ostatak godine bi ispraćali Ramazan i onda ponovo dočekivali naredni Ramazan. Kakav je naš odnos, braćo i sestre, prema Ramazanu, Jesmo li mi u Ramazanu, a Ramazan je posebna škola, naučili lekcije iz strpljivosti, solidarnosti, ustrajnosti, hrabrosti, skrušenosti i samilosti i znamo li te lekcije primjenjivati i nakon mjeseca Ramazana ili smo zaboravili da je gospodar Ramazana i gospodar ostalih mjeseci. Uz Ramazan smo se trudili da budemo redovni u našim žamijama, Pa šta to spriječava kvanjače muslimane nas da se i nakon mjeseca Ramazana ne sastajemo u našim džamijama izvršavajući obavezu namaza. Zato smo dužni da se odazivamo na poziv mujezina i da čuvamo džemat i ni nijukom slučaju ne smijemo da prolazimo pored naših džamija diveći se njihovoj ljepoti ili slušajući lijepe glasove mujezina, a u isto vrijeme da ne uđemo u naše džamije, jer pozivi sa munara naših džamija su pozivi koji nas pozivaju na namaz i koji nas pozivaju na spas na ovom i na budućem svijetu. U istinu su oni koji se ne odazovu na poziv mujezina ohali, ili su pretjerano pod navodnim znacima hrabri kada smiju da se ne odazovu na taj poziv. Zato ne dozvolimo da naša srca nakon što smo u Ramazanu ih potpuno očistili budu ponovo zaprljana svakodnevnim grijesima, a srca su podložna promjenama kao što stoji u hadisu koji bilježi Imam Ahmed. Ovaj hadis prenosi Ebu Musa radijallahu anhu innama sumijel kalbu min takallubihi innama metelul kalbi kemethali rišetin muallekatin fi asli šer, šeraratin yukallibuha arrihu zahran libatnu prenosi jebu Musa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao srca je nazvano kalb zbog svoje prevrtljivosti a primjer srca je primjer pera zakačenog za drvo koje vjetar okreće na ovu ili onu stranu I u se srca okreću na ovu ili onu stranu u ovisnosti od okolnosti u kojima se nalaze i se i naša srca ne okreću tamo i ovamo u potrazi za barljivim dunjalučkim dobrima ili zar srca mnogih od nas nisu postala isto kao prazna burad. Poslanik s.a.v. u hadisu koji prenosi Ebu Eyyub radijallahu anhu hadis bilježi imam muslimu sahihu kaže men sam ramazane va shawal kana ka siyami dahr ko bude postio mjesec ramazana i nakon ramazana postio šest dana mjeseca shawala isto kao da je postio cijelu godinu zato ne, ne zaboravimo post šest dana mjeseca shawala kako bi postigli vrijednost posta cijele godine i time slijedili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem a moja preporuka je da požurimo sa postom tih šest dana iz razloga koji budemo odglagali danas sutra, vrlo brzo mjesec ševal može da prođe i da ne ugrabimo tu vrijednost, vrijednost tih dana, šest dana i uz Ramazan, znači tih 30 dana, što u stvari po hadisu poslanika Sellem vrijedi kao cijela godina. Poslanik Sellem nam preporučuje da budemo što više u ibadetu, tada ono mi što činimo od dobra makar to u našim očima makar to mislili da je neznatno da u tom činjenju dobrih dijela budemo uporni kao što stoji u predaji koju bilježi Imam Buharija u Sahihu Had, ovaj hadis prenosi Aisha radijallahu anha e, stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao ja eihana su alejkum min a'mal ma tutiqun fa inna allaha la yamalu hatta tamlu Ve ina habb al a'mali lillah ma duwma alayhi wa in qal yudq činite onoliko koliko možete od ibadeta jer tako mi Allaha Allahu nečije dosaditi vaša dobra dijela sve dok vama ona ne dosadi u istinu su Allahu nošanhu najdra dobra dijela, ona koja čovjek čini stalno odnosno u kojima je ustrajan makar ta dijela bila i mala, odnosno neznatna, a ima muslim bilježi bilježi predaju, a iše radijallahu anha, kane Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem, ida amila amelan atbetah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kada bi činio neko dobro djelo onda bi ga činio stalno, odnosno bio bi uporan u tome. Ashabi poslanika sallallahu alaihi ve sellem su najbolja generacija muslimana i oni su kako stojuju hadisima poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Isto kao zvijezde i za kojim god od njih da za sigurno nećemo zalutati Ali njihovo stanje je bilo različno Odnosno i oni su preživljavali različna stanja O čemu govori predaja koju bilježi imam Buharija Ananasin radijallahu anhu Anna -an -an -an ashaben -an nabiji sallallahu aleyhi ve sellem Kalu Ja rasulallah inna idha kunna indake reina fi anfusina ma nuhibbu وإذا رجعنا رجعنا إلى أهلنا فخالطناهم أنكر أنكرنا أنفسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتدمون على ما تكونون عندي في الخلاء لصافحتكم الملائكه حتى تظللكم بأجنحتها عيانا بلك ساعه بسع بروسيان الله عنه اصحاب رسول الله الله عليه وسلم سموكازلي الله رسولي كدا اسمو U srcima osjećamo ono što volimo. A kada se vratimo našim porodicama i kada s njima boravimo, onda sebe korijemo zbog toga što smo vezani za njih i vezani za dunjaluk. A onda Poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče: "Kada bi vi, kao što ste kod mene bili na drugim mjestima, odnosno kada bi bili u takvom stanju, kojem ste kod mene i na drugim mjestima, onda bi se za za sigurnost s vama rukovali meleki" i oni bi vam očigledno znači na oči drugih ljudi pravili svojim krilima hladovinu ali vi ste čas ovako a čas čas čas čas onako gdje smo mi braće i sestre a gdje su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem neki od nas smo u istinu čas ovako kada je u pitanju dobro dijelo, odnosno kada su u pitanju dobra dijela, a mjesecima smo onako odnosno na nekim od stram putica sestre uskladimo naše živote sa propisima čiste vjere Islama, čuvajmo se grijeha i e, sumnjivi stvari i natječimo se u dobru kako bi postigli e, dobro i ovog i budućeg svijeta. Dakle, imam nekoliko obavještenja. E, prvo je da vam preporučujem novi broj omladinskog časopisa SAF Zatim vam preporučujem knjigu Kako mogu služiti islamu put prema praktičnoj davi od autora Abdulmelika bin Muhammeda el-Kasima, jedna vrijedna, mala knjižica koja se slahkoćom može pročitati, ali isto vrijeme iz koje se mnogo toga može naučiti. Udruženje građana Demu Sarajevo je pripremilo letak e, na kojem je tekst pod nazivom Biti bošnjak e, i tu je jedna prava perfektna definicija nas Bošnjaka od autora akademika Fergida Muhića i ovaj letak možete ovdje uzeti kod, na, na stolu, je tu kod ove kutije, kod srednjih džamijskih džamijski vrata i nadam se da svi možete inša Allah to uzeti i naravno da iz toga inša nešto, nešto možemo i e, da naučimo. Zamoljam sam da e, najavim DVD fatih, Uh, jedan izvrstan DVD, međutim, uh, jedan od braće je kazao da uh, ima tu uh, mnogo vulgarnog prijevoda, uh, pa bi uh, u ovom smislu, znači, uh, ovu priliku iskoristio da uh, one koji uh, prodaju ovaj DVD, da se potrude da eliminišu sve ono što je vulgarno, jer uh, je taj prijevod prilike srbijanski, E, i ni e, nijukom slučaju ne odgovara ovako vrijednom, važnom filmu Fatih, koji bi trebali mi naravno da pogledamo i nadam se Išala da će to biti biti u budući otklanjeno. E, zatim Išala, e, danas završavamo sedmodnevnu e, akciju za pomoć 45 socijalno ugroženih porodica, kojima pomažemo već gotovo čet, pune četiri godine, za ovaj mjesec je e, potrebno 15.410 maraka, Svoj prilog možete da date u metalnom kutiju kod srednjih džamijskih vrata. Zatim organizacija Svjetlo, kao što se najavljivao i protekla dva petka, nastavlja sa svojom akcijom prikupljanja pomoći za povratnike u istočnu Bosnu, odnosno prvenstveno u srednje Podrinje, pa vas molim išala da se uključite u akciju. Detaljne informacije možete naći na oglasnim tablama, a ova braća su i i proteklim danima bili na terenu i pomogli na licu mjesta, pomogli našim, našim povratnicima. Zatim, sutra, inšallah, proklanjavanje džamije u strigačini međusislamske zajednice, zajednice RUDU. A danas, poslije kindije namazaći, inšallah, u haremu Alipašine džamije biti e, proučena dova u povodu godišnjice ukopa ratnog komandanta Žepske brigade Shahida, Abde Palića. Pa vas molim svi koji možete da dođete, inšallah, na ovu dovu, znači danas, poslije ikindije namaza u Alipašinoj džamiji, i Sergija za pomoć, e, za temeljitu rekonstrukciju e, džamije u džamatu, džamatu Šetići, e, međusislamske zajednice Rogatica. E, džamija u ovom džamatu je sagrađena krajem 19. stoljeća. Ona je od strane e, srpskih zločinaca, od strane Četnika, rušena tri puta, u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, i u posljednjoj oružanoj agresiji na Republiku Bosni i Hercegovinu i 1993. godine. U završnoj fazi je temeljita rekonstrukcija ove džamije i glavnom sredstvima vrijednih džematlija ovog džemata, džemata Šetići. Ovaj džemat je po čuvenju bio poznat po vrijednim namli bošnjacima Kroz historiju, znači iz generacije na generaciju, kad se spomene ovaj džemat, to podrazumijeva da su to vrijedni korpulentni bošnjaci eh, koji su u toku oružavane agresije eh, na Bosnu i Hercegovinu bili pravi heroji koji su se u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine jedinicama MUPA borili za ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Eh, tri povratnika u ovaj vrijedni džemat imaju nekoliko stotina ovaca, a ovaj džemat, za razliku od drugih, drugih džemata, nažalost povratničkih džemata, koji se dijeli i dalje onim ogradama, ovaj džemat je napravio vanjsku ogradu kako njihova stoka, odnosno Srpska stoka sa Borika, ne bi dolazila u njihova imanja, ali su sve ograde, sve barijere između njih porušili, tako da e, ova trojica povratnika imaju raspolaganju raspolaganju imanja svih šetićana i to bi trebao da bude lijep primjer i našim bošnjacima u drugim, drugim mjestima. Molim, da nas učiste na putu Islama. Da bude lošanu budi poči našoj braći, ugroženoj braći apostol, našoj braći u Siriji, Palestini, Burmi, Kašmiru, na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana. Da le sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti. Da uputi našu djecu, naše potomke, da inša oni budu uh, radosti naših oči i radosti naših srca, da oni inša budu bolji od nas i da budu prvaci ummeta, da nas je al učinio od onih koji su ustrajni u činjenju dobrih dijela i koji se kone svega onoga što je al zabranio, da nam bude na sudnijem danu i da nas uvede u džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrih. In nam dina Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Alhamdulillahi alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa la aqbetulul mutteqin, wa la udwanil ala ala ala zalimin. Wa salatu wa salamu ala rasulina wa labina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallahu wa malaike te vasallu na al nabiyya irradina aminu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumme salli allah muhammadin wa ala ala muhammadin kama salli'te ala ibrahim wa ala ala ibrahim, innaka hamilun majid. Allahumme barik ala muhammadin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 All U priliku danas poštovati hudbu Nezime Hvendija Hledoća Modersa, šta vi kažete na ovu tijemu? Ja sam prvi put u ovoj džami ovdje, tako da sam prezadovoljao. Inače, dakle ste? Krešamo. Uh, jeste poslovno nešto u Sarajevo došli ili zbog čega? Pa, poslovno, poslovno. I baš u ovoj džami. Pa, ti sam želiti da dođem jer, tako, duže je vremena, a eto sad je priluka ispava i tako. Olako iz prve ruke da vam kažete u Krešivu kakva je situacija nakon na Ramazana? Kreševu. Kreševu za Ramazan je druga situacija uvijek. malo bolja. Posle Ramazana, pošto sam ja u, ovaj, u Tevelija u džami, u Kreševu, tako da nije sjajno. Nije sjajna situacija nikako. Po pitanju dolazaka, jel, odziv? Da, da, da. Po odziva i još neki drugi problema. Kako, recimo, utcati, kako promijeniti? Evo bio je Ramazan idealna prilika da se promijeni svijest naših bošnijaka, koliko se uspjela konkretnu kreševu? Pa to najviše mogu da promijenim a, obilaskom džematlija, svojim radom i tako. Znači, tokom čitave godine, ne samo Ramazan? Ne, samo Ramazan. Ramazan za što kažemo, da li se promijeni dok je Ramazan posle Ramazana je drugo, druga situacija. Da. Hvala vam. Sjelam alaikum. Kako se zoveš? Mahmud. Uh, je li prvi put dolaziš u džami ili redom? Ne, redom. Gdje stanujiš? Na, na Dobrinja 2. Dobrinja 2. Jesi uh, Jeste postao za vrimjerama zana? Jesam. Jesi li svaki dan li malo preskakao? Tri dana nisam postao. Tri dana, dobro. Uh, je planirao postao ševal mjesec, šest dana? Jesam. Mašala. Uh, Jesi išao na teravije? Jesam, jesam. Ideš sad u džamiju? Ide. Svaki dan? Idem e, sam. tako i treba. Kako ste izavešeni? Sa Salahudin. vahudine. A, si ti također na Dobrinji? Jesam. U tovo brat? Mašala. Jesi ti postio? Nisam, jer nis, me mama nije stjela na sahur. Ti mali još, pa dok porastiš. Nije mama budla na sahur. Dobro. Recim, ideš sad u džami? Idem. Učiš nešto u Koran? Učim. Šta učiš? Jasin. Aj nam pruči, pa Ne znam baš celu stran, Nam pa, pola. Pa, ajdu do, dok je znaš. E, uzblah, mine šetan rođim. بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم ان لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل الأزيز الرحيم ريتون ري زير قوم ماون A bauhum fahum gofirun Lekod hokal kovlu Allah ek serhim Ek herhim fahum le Jupsirun Dobro, maš Prije svega, assalamu alaikum, rahmetullahi abarakatuh, braći i sestri Tema Pa, odlična, odlična tema Našla, samo da, oči se to stvarati, recimo da Jer ne mora biti Samo Ramazan, jesu, da bi ljudi dolazili Da bi braći i sestri dolazili U džamiju Treba svaki dan dolaze, svaki put da se odazovu mu jezinu, je da se odazovu, jer to je dužnost muslimana i obaveza muslimana i Allah je to uzvišen i naredio. Jasno, u vašem džematu nakon Ramazana imao neke razlike da je opalo džemat, da da manje dolaze ili ili ima možda više nego prije Ramazana? Pa vidite, ja sam se iliđi. Moje džemat je ovdje džemat. Ja ovdje dolazim da klanjam džumu i, I svaki... Ostale vakte gledam normal u džamii da klanjam, ali tako je vrijeme znači da sam da sam da trče neka kući, većinom kući da klanjamo, Ali većinom ovde dolazim, znači ovo je moj džemat i rod je mnogo mnogo mnogo bolje, dobro i dobro. Maša. Možete nam reći, mjesec je Vali počeo, jeste već počeli postiti, jeste planirali da postiti šest dana? Inšala, počinjem od sutra, trebao bi završenje, imam jedan dan da napustim od prošlog ramazana, pa ja mislim da to mogu posjeti Ševali, jer Ševali je sad prioritet da, da, da ispostim šest dana. Hvala. Njema, čemu prijatno. Pa dobro je. Dobro je, mažno. U kojem ste viđama na to, dakle, dolazite? U boguć. Možete reći da li ima nekih promijena nakon Ramazana da uh, je opao uh, brojnost u džematu uh, recimo uh, na povodnik Indiji uh, u toku Ramazana koji su dolazili i možda sada nakon Ramazana ili isti broj ostav. Pa ne znam kako ima neko. Rekao. Pa ima malo se osjeti, malo se osjeti. Ima manje. Jasne. Yes. E uh, sad ono drugo što mi interesuje prije uh, Ramazana i sad nakon Ramazana je li ima više uh, klanjača? Pa ima, ima, ima više malo, ima malo, znači, malo taj staje brovi, malo, malo se je povišio, jesu. Ismila, Lechma, salam aleikum, salam, svakom. Moje žemate? Pa moj žemate istru način je Kopenhagen, Danska, ali eto trenutno sam sam tu i tako, u sam i tako, ali isto sam udušenjen uz Ramazan, bilo je stvarno, on i sam, drago mi je kad sam video tu i tako, onaj, znači uz Ramazan, stvarno može se osjeti veliki onaj, gdje su braća uključena i ne onaj znači povećao se taj onaj broj klanjača i tako. Ali eto isto tako posramo zanomarno da sosti ona jedan taj malo ide malo pet vraćanjem te nekom, nekom starom tome. A kako je Pa eto alhamdulillah itamo se može osjetiti pravi pomak naprijed znači onaj. I oni gdje ima više klanjača i tako omladine i tako hvala Allahu, vlače se Allahu i i tako. Kako je džamat? So, s obzirom da ste, ajde da kažem, tamo u tuđini imali blizine, imali onog pravog džamata, pomaganje jednim drugima, znači osim namaza da da se u, u međidima, u džamijama okupljate, planirate i zajednički rješavate neke zajedničke probleme? Pa ima, alhamdulat, prečno je to sada primjećeno među omladinom, više, više nego među starim ljudima, ona, gdje su zajednički, gdje je... Ovaj, Gdje su normalno naj i rješavam i druge neke probleme onaj privatne je ili kako da i nazovem znači onaj stvarno je na harmonija kojoj koja ide ka ka boljem je ovaj, a i ono što sam se strašno droševio znači poslije ovoga kad sam vidio da, da nekom sabahu na na, na, na koji ima neki 30 do, do 50 ljudi znači ja sam strašno stvarno naj da A, koliko, koliko vi uh, u Danskoj uh, gledate prema Bosni i Hercegovini koliko uh, vam je tu Usticu blizu? Pa dobro, normalno, ne može se pored Bosna i Danska, to ne može se poredi, što se tiče nas, Bošnjaka, znači, to je drastična razlika što vi kažu, znači. Priver, ma, ma ja, ma ja, ja vam, no, i tako. Hvala vam puno zag, ma, Pa ja uvijek kad sam u ovu džami, zato se lijepo osjećam, pogotovo kad mu derez drži hudbu, to je uvijek je poučena i uvijek puno toga možete naučiti. iz Vaš džamat, koliko ima promjene u Ramazana, Ramazana, brojnosti nakon ja, Ramazana? Ja, ja ne pripadam ovom džamatu, ja sam u džamatu bačiško Bačičko polje. Mi imšala, pravimo takvođer džamiju, dole. vjerojatno ste imali priliku to da vidite i bilo bi drago da nekaj postate naš džamat. Ali dole se kod nas ne, uvijek neklanjaju džume, pa ja tako kad sam u prilici ne vratim ovdje. I ovdje je izvrto jedna lijepa džamija gdje se ja uvijek lijepo osjećam A što se tiče samog Ramazana, on ovaj, je ovaj svaki Ramazan, svaki put je sve bolje i bolje, sve više više džematija posti i posjećenost i džamija, odnosno i duše među, uvijek je posjećenija svake godine. Tako da osjeti se jedan napredak u svom. Jel se osjeti napredak recimo, prije Ramazana i sad nakon Ramazana ima više džematija? Pa, mi imamo jedan džemat koji je relativno mlad. I jednog Efendiju koji je zaista učinio puno za naš džemat i onaj, u nas u vrijeme rama zana se poveća normalno onaj, broj džamatlija u, u Mežđidu a poslije rama zana i prije rama zana to je prilike negde isti broj ljudi koji uvijek i čak u citove godine onaj, prakticiraju znači sve one, one osnovne onaj, namaze i tako ono što so, je so so, so islam zahtjeva a, Jeste li planirali posjeti više zana pa nisam, onaj do onaj imao običaj ali me sad modelizovao onaj podsjetio da bi to trebalo u rat svakako da je to i dakle, onaj sunet to... i da je to sunet poslanika i onda mi toga trebamo svakako da se pridržavamo da s obzirom ako znam ako ispostim tih 6 dana da nam se računa kako će godna naravno naravno a <laughs> tu je puno, puno to znači puno to znači ko je vjerni ko je mumin to svaka poruka ostane, ostane tu negdje zabilježena i to treba uvijek kod tome što čemu pa boli recimo ali u uh, tvojem džamatu uh, se primijeti uh, brojnost da se povećala nakon, nakon uh, Ramazana u odnosu na uh, stanje džamat prije Ramazana. Pa inače za za Ramazan ima više džamatli već poslije Ramazana slabije. Ima. Je li ima više nego nego prije Ramazana sad nakon Ramazana su neki možda i ostalo da dolaze u džamiju kao izlaze za prije Ramazana. A nema. To je Isto prije, to ostajanje prije Više starije ljudi ima nego ovih mlađih. Mhm. Mm Ko je tvoje džemat? Kraj pašta. Pa. Ovdje staniš blizu, je ja ja sam u Austriji, meni je džemat kod Muse. Kod Muse u, u Austriji, mm -hmm. mašalo. S kim zašao je? Sa babom sam sam u učitao familijom da pa kažem. Je li ljepše u Austriji ili u Bosni? Meni je ljepše ovdje u Bosni, al tamo ide mu škola. Pa kad završi školu, što ostat ovdje kod nas? Ja sam stigao. A reci mi šta bi ti volio da da upišeš kada porasteš neki fakultet, nešto šta, čime bi voleo da se baviš? E, sa sa fakultetom da budem haf 7. Znaci da da budeš hođa. Ja. U, u nekoj džamii da da da držiš fudbe i tako pričaš, mašallah. A učiš Kur'an sad. Aha, uči, uči. možeš nam što da Mogu amiteri i prouči. Fam bismillahir rahmanir rahim. Raytal lazī yakzubu bid-dīn. Fa dzālika alladūl yatīm. Fa wailul lil musallīn allazīna hum an salātihim sāhūn. Allazīna hum yurāūn Po selamī tamo džemat u auš. Dobro. Poštovani gledatelji, Ramazan je prošao, Ševal je došao. Nadam se da smo izvukli neku povuku iz današnje hudbe, da ćemo ovi šest dana ispostiti na vrijeme i da ćemo uzeti nagradu, kako kaže poslanik sallalahu alim islam, kao da smo postili čitavu godinu, Ramazan plus 6 dana, ševala, kao da smo postili čitavu godinu. Do neke naredne hudbe, do neke naredne emisije. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. نادوا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون او верници када се петком на намаз позовете ку попродају